Amabigarren unitatea. A. Erretiratuen elkartea. Arratzaldeon, Pilar etxegoien naiz. Kaso, Pilar. Zer nidozo? Aurteen txango eta irteera berriak antolatu dituzu, ezta Bai, horrela da. Zer jakin nahi duzo? Apirilean zer irteera dagoen jakin nahi dut. Apirilean Santelmo Museora bisita gidatua dago. Eta zer egunetan da? Apirilearen amabostean da. Ostirala da. Huz mm hondo. -hmm, Eta maiatzean, zer dago antolatuta? Maiatzean, gaztizko Furnier museora joango gara. Abai, eta zer egunetan da? Maiatzaren emerezian da. Aste azkena da. Ederki. Eta ekainean nora joango zarete? Ekainean donostiara joango gara. Akuari ora. Esango didazuz egunetan joango zareten, merzidez? Bai, Ekainaren ogita batean joango gara. Aste da? da? Mm -hmm, ondo da. Eta azken galdera. Uztailean ze txango dago? Uztailaren 11 egun pasa egingo dugu Iruñean, San Ferminak dirata, igandea da. Primeran. Besterik jakinei dozu? Ez, ez, mila esker. Agur Pilar. Agur.